Natarajia kwamba umeshinda salama salimeni mpenzi msikilizaji, karibu katika tarifa hii kwanza mokhtasari wake. Zaidi ya familia ishirini za tarafani butereni kaskazini mwajiji kubujumburaz na sema kubuguzwa na afisa wa polisi abaye ni jirani yao. Na muda wa siku 10 ndio tumeseni SNI imetoa kwa viongozi wa madini pamoja na mashirika ya kiraia kuaye mwasilisha faili zao kwa tume wale ambao watataka kusimamia chaguza mwaka wa 2020. Na, 20. na baadhi ya ondeshaji beskeli za uchukuzi wanasema kusikitishwa na mchango wa pesa 500 ambazo anatozwa kinyume na utashi wao. Kwa haya na megineyo karibuni, Dorine Uimana anaungoza mitambo, msomaji wa tarifa hii ni mimi Moize Misago Karibuni. Nejo Isanganiru, nikiboko yao. Habari kamili. Kanza katika kurasa wa usalama ni kwamba kuna ripoti wa familia 23 za tarafani Buterere ya pili ni wilaya ya Nahango Kaskazini Mwadiji jumbura. ambazo zinalalamika kuwa na jirani ambaye na afisa polisi ambaye anabuguza familia hizo mjezi sita imepita wananchi hao wanasema kuwa wanapo, wananchi hao wanasema kwamba wanapoelekea kuchota maji afisa huyo wa polisi huazuia Wanaomba viongozi tawala kwa patishia suluhu ya tatizo hilo. Huyo hapa ni moja katia wanatihawa tarafani buterere tumsikilize. Kitu chenye kiko hapa, uyu baba, ikona dezordea grave. iko na tabia kuita wa polisi, wanakuja hapa, iti tumiona bunduki, hapa sisi msite toka jakuja, tukua tunashina amani. Hakini toka tuwa mefika, fulani kuna bunduki ya subima, pema na iti polisi, wanakuja kutusopa, tunabakia mnyumba, tunashinda kutuanzima, wakikosa bunduki, wananza kumbama kai. Wenyo siyo kazi ya kumbama kai, watu wakubo nyo wana mserukira, wakuja, watu sikilize, akini sisi hivi tukenda kuteka mazi, Maji pale, anatukataza, anatuwa bundu kinje. Hamtateka maji ya pukwa ni, ni bomba ya leta ile. Aache dezor dezaivo, sisi tuko munchietu, tuko na amani. Nchi ya burundi, tunayijua ni nchi ya nyamani. Iwyo vituwe nye kuwa nataka kuleta ni vituwe ya zamani sana. Hapa sisi ya vita Iyo tabia kuli ya yache, wakubo nyo natusikiriza. Watusikirize, watusaidie kabisa. Sisi tunaomba kabisa, watusaidie, waje wa msikirize. Kwa upande wake mtu humiwa, anatupilia mbali tuhuma thidi yake na kusema kuwa wananchi hao hua wakitupa mawe kwenye nyumba yake na kuataka viongozi tawala kuingili kati. Kwa upande wake kiongozi wa tarafa ya Buterere, anasema tahari pande zote hizo kwasilisha malalamiko kwa ke. Ernest Nduimana, anasema kuwa watashuliki ya swala hilo. Na msimaaji wa wizara ya usalama Pierre Mulikie, ameahidi kujeleza bada kuendesha uchunguzi. Nakata kura sawa usafi ni kwamba ufanya kazi wanasafirisha abiria kwa kutumia beskeli watarafani kamenge ni wilayani na hangwa kaskazi ni mwajiji bujumbura. Wanasima kusikitishu wanapesa miatano za mchango ambazo wanatozo shirika sota vedebu bila kuashirikisha. Wafanya kazi hao wanasimwa kuwa wanapuuliza viongozi wa shirika hilo. Wanasimwa kuwa wanambiwa kwamba ni mchangu wa kuunda shirika sangwe. Huyo hapa ni moja katiao tumsikileze. Siyo sawa kwa sababu ukwa unatizama ni uwizi tu. Tulitoa feza mingi bila, bila kurudia faida kwenye sisi tulio zitoa. Tulianza kuingia kwenye shirika ya sotavebu. Bada ya sotavebu na na sotavedebu ilikuja. Tena ilikuja, ilitenda vire vire, vire ilaya kwanza ilitenda. Ukwa unatizama ni kampu ni kubwa kabisa Tunaringana na na watu wana wana wanatidi elfu ya 200 na watu wengi sasa tunatoa fedha zinaringana na 100 kila siku sasa 100 kila siku jumlisha lakini eti natoka kwenye mkutano lakini melipa hizo fedha ni kwa nguvu lakini kitu chenye nguvu sio kizuri tenasi sio sahihi je po mariza kulipa pesa hizo huwa wanawapatia iseti ya kuonyesha kwamba umeilipa ndio lakini ukunatoa pesa bila kuona kama zitapotea ni tazidai ni nani au kina nani sasa utaona ache. na kipi ambacho mnaomba kama wanahitaji kuanza shirika waanze kutendesha mkutano wenye wako kwenye hiyo shirika wakianza mkutano waanze na kuchagua mwenye ataongoza shirika mm -hmm. ndivyo vitakuwa vizuri na kwa upande waki mwenye wa shirika sota vedebu amosi habzarimana akiri mchangu huo na kubaini kwamba wale ambao wana dukuduku kusu mchangu uo wanaweza kujelekeza kwenye ofisi ya shirika hilo ili wapewe muanga zaidi tumsekeleze. Tumeandamu kutano ambapo tumechunguza mradi wa shirika sangue na tumekubaliana kuwa Kwa kipindi cha miezi tatu, patawepo kikao ambapo tutatua ripoti ya franga ambazo zita kusanywa. Kuna watu sitina nane ambapo wamesha toa mchango wao kuwa wamekubaliana na mpango. Katika shirika sangwe, si lazima watu wote wajurishwe mapema kuwa limeandaliwa laisa metuwa mwito kwa raia. Ili pawe shirikiano kwa lengula kujendeleza kimaisha na ndiyo mana leo tukotunahimiza watu wote Hakuna kutumia mabalika. Mbavu katika shuhuri hiyo kuwa franga za tolewa na wanamemba wa shirika. Pasiwe kuwa na mashaka, yule ambaya na mashaka afike kwenye kikau kikucha shirika ili apate maelezo zaidi. Lejo Isanganiru ni kiboko yao. Na katika kurasa wa siasa ni kwamba muda wa siku kumi ndio umetolewa kwa mashirika kira ya, pamoja na madini kwa umewasilisha faili zao Katika tumeseni inausikana kuanda chaguzi kwa wale ambao wanataka kusimamia chaguzi jauza mwakao alfu mbili na ishirini Katika mkutano watumeseni na mashirika hayo jumanehi Badia mashirika ya kuwa kipindi hicho cha siu kuminikidogo ilo wamewasilisha faili zao. Katika tumeseni wanuna kuwa hawezu kuwa wakiongeza muda ambaho wanakuwa wametoa kwa kofia kuzurota kwa kalenda ambayo wanakuwa wamepangilia. Daima na ukura saa wa siyasa ni kuamba baadha raia mkua ni bubanza wanangunika kisema kuwa wanatozwa pesa za mchango wa chaguzi ilihali mchango huo ulistishwa toka mwanzoni mamwezi julai na kusalia kwa wale amba wanataka peke. Gavara mkua huo abain kuamba kuna shirika lafanya biyashara ambalo liliomba kuendelea na kutuwa mchango huo kutokana na kuwa bado kukusanya mchango wenyewe. Hata hivyo Terence Nobis Butoi anawataka fanya biyashara hao kutomba mchango huo kwa mabavu. Metod kubigimana kiongozu wa vijana kutoka chama tawala sendede FDD anasema kuwa mchango ambao unatolewa wakati huu unatolewa unatolewa na wafasi wachama madarakani peke. Na katika kurasa wa kijamii ni kwamba kuna ripotiwa kaza wa sanifishaji na kukata miti kando na soko kuya zamani ya bujumbura. Rayao naendesha shuli zao eneo hilo waeleza kuwa kazi hizo zilian, zilianza kuendesha jumamosi wiki jana. Katika shirika atrabu na jiusisha na kusafirisha abiria wanasema kwamba semiyo itatumiwa kwa muda kama kituo chabasi. Kazi hizo zinaendesho na manisipa ajiji bujumbura kwa ushirikiano na shirika memento pamoja na atrabu. Na uhaba mafuta kuendesha gari unandelea kuripoti wa mkuwa ningozi kaskazini Burundi Gari unakuta zimepaki kwenye vitovya ugavya mafuta hayo ziki subiri. Kwenye sokola magendo lita litamoja na nusu hununiliwa pesa alfu iwapo ya mipatikana wanajihusisha na kazi ya kusafirisha abiria wanasema kwamba wakati huu kazi zao zimezorota baada ya mapumziko madogo ukurasa wa kimataifa habari za kimataifa Tuki mulikia ukorasa wa Kimataifa ni kwamba waziri wa fedha nchini Kenya Hari Rotich sambamba na watumio wengine kadhaa hii juma 4 wanatarajiwa kufikishwa mahakamani baada ya hapo jum, baada ya Jumatatu hii kukamatwa kwa amri ya muendeshaji mashtaka mkua wa serikali na kwa tuhuma za Akizungumza zungumzana habari Jumatatu hii Mwendesha Mashtaka Mkunurdin Haji amesema kukamatwa kwa waziri huyo na wenzake kuna kunatokana na uchunguzi wale ufanya, kuhusiana na makosa ya rushwa na matumizi mabaya ya fedha za uma, ukihusisha mamilioni ya dola za Kimarekani kuhusu ujenzi wa bwaa hiwa Na mwanasiasa wa ingereza na Meya wazamani wa London Boris Johnson Jumatano hii Jumane wiki hii anatarajiwa kutangazwa kuwa waziri mkuu mpya ambaye atakuwa na jukumu la kuhakikisha nchi hiyo imejitowa kwenye umoja wa ulaya ifikapo Oktoba 30 na moja. Johnson ambaye katika kampeni zake ameapa kuhakikisha nchi hiyo inatoka ikiwa na mkataba au la ya mkataba anatarajiwa ku Kumbana na changamoto kubwa katika otekelezaji wa azma yake ikiwemo swala la Iran. Liche ya kuwa Boris Johnson anatarajiwa kushinda kiuraisi nafasi hiyo anakabiliwa na upinzani kutoka kwa waziri wa mambo ya Nje Jen, Jeremy Hunt ambaye liche ya kutoneka na kupewa nafasi lakini anaungwaji mkono wa wabunge. Na huko nchini diarasini kuamba waziri wa Afya Oli ilunga hamejiuzulu kwenye nafasi yake akibaini kwamba hakutendewa haki na wamuzi wa raisi chisekedi wa nchi hiyo wakusimamia jitihada za kukabiliana na ugonjo wa ebola uliwa wawatu zaidi ya alfumoja mia ndani ya kipindi cha mwaka moja pekee mashariki mwa DRC. Kwa sababu ya wamuzi wako wakueka mikakati thidi ya virusi vya ebola nchini ya usimamizi wako moja kwa moja na kutokana na athari ambazo zinaweza kujitokeza kufuatia uamuzi wako huo nimewasilisha barua yangu hii kujiuzuru kama waziri wa afya waziri wa afya daktari Oli Ilunga ameandika kwenye barua yake Jumatatu hii na hadi hapa mpenzi msikilizaji ikiwa ni saa 7 dakika 34 sina budi kutamatisha tarifa hii nikushukuru mpendwa msikilizaji kwa tangazo la mwisho Niki mshkuru piafuni mitambo Dorine Uimana, mimi Mwaze Misago, na kutakia mchana mwema niki kwa geni kwa